Розділ дев'ятий. Про двері. «Пробачте, що я знову турбую вас, міс Блеклок». «О, не переймайтеся. Слідство триває вже тиждень, і вам, сподіваюся, пощастило здобути якісь нові факти». Детектив-інспектор кивнув головою. По-перше, міс Блеклок Руді Шерц не був сином власника альпійського готелю в Монре. Він почав свою кар'єру працюючи санітаром у Берні. У багатьох хворих там пропадали в ту пору дрібні прикраси. Потім під іншим прізвищем він працював офіціантом на одному із зимових курортів. Там він навчився підробляти рахунки, вказуючи різні суми на різних копіях. Різницю він, звичайно, клав собі до кишені. Потім влаштувався на службу до одного з універмагів Цюриха. Поки він там працював, кількість крадіжок в універмазі значно перевищила середній рівень. І крали там, безперечно, не лише покупці. Тобто він був дрібним злодієм, сухо кинула міс Блеклок. І я не помилилася, коли дійшла висновку, що ніколи не зустрічала його раніше. Ви мали цілковиту рацію. Немає жодного сумніву, що хтось показав йому на вас у готелі Royal Спа», і він прокинувся, ніби впізнав вас. Швейцарська поліція стала виявляти надто великий інтерес до його сумнівної діяльності. І він приїхав сюди з цілим комплектом фальшивих документів і влаштувався на службу до готелю Royal Spa. А тож там є чим поживитися, сказала міс Блеклок. Там зупиняються дуже заможні люди, більшість із яких досить недбало ставляться до своїх чеків. А тож – казав кредок. – Він сподівався зібрати там чималий урожай. Міс Блеклук спохмурніла. – Усе це можна зрозуміти, – сказала вона, – але чого він приїхав до Чипінг-Клегорна? Невже він сподівався, що знайде тут кращу здобич, аніж у багатому готелі Royal Spa? – Ви й далі стверджуєте, що у вашому домі не було нічого особливо цінного. – Звичайно, не було. Якби там щось було, я б не могла не знати про це. Я запевняю вас, інспектори, ми не володіємо ані якоюсь невідомою картиною Рембрандта, ані чимось таким. У такому разі, виходить, ваша подруга, міс Баннер, мала слушність. Він приїхав сюди, щоб напасти на вас. А тож, Летті, що я тобі казала? Дурниці, Банні. Але чи справді це дурниці? – висловив сумнів Креток. Думаю, ви знаєте, що це правда. Міс Блеклук подивилася на нього важким поглядом. «Давайте тоді говорити напрямки. Ви справді вірите в те, що той молодик приїхав сюди, попередньо опублікувавши оголошення в газеті, щоб половина сільського населення збіглася до нас в певний час у стані надзвичайного збудження? Але, може, він не хотів, щоб це сталося, нетерпляче урвала її Дора Бандер. Можливо, він хотів лише застерегти тебе – я, коли прочитала це оголошення, то й зрозуміла його, як жахливе застереження. І я подумала саме про тебе, Летті. Побачивши ті моторошні слова, оголошується вбивство. Я всіма кістками відчула, як це було страшно. Бо якби в нього все вийшло, як він спланував, він застрелив би тебе і пішов геть. І хто б, коли довідався, хто то був. Це схоже на правду, сказала міс Блеклок, але... Я знала, що те оголошення не було жартом, Леті. Я собі сказала – ні, це не жарт. А Міці? Вона теж була до смерті налякана. До речі, про Міці, – сказав кредок. Я хотів би знати більше про цю молоду жінку. Її дозвіл на працю і документи в цілковитому порядку. Я в цьому не сумніваюся, – сухо відказав кредок. Документи шерця теж були в цілковитому порядку. «Але навіщо було Руді шерцу вбивати мене?» «Схоже, ви зовсім не намагаєтеся пояснити це собі та мені, інспектора Кредок». За Руді Шерцем міг стояти хтось інший, спокійно промовив Кредок. «Ви про це не подумали?» Він застосував ці слова в метафоричному значенні, хоч йому сяйнуло, що якщо теорія Міс Марпл правильна, то вони відповідають дійсності і в прямому значенні. «Хай там як!» А вони не справили особливого враження на міс Блеклок, яка досі здавалася налаштованою скептично. «Проблема залишається тією самою», – сказала вона. «Навіщо комусь може заманутися вбити мене?» «Саме цю відповідь я й сподіваюся отримати від вас, міс Блеклок. Я не можу вам її дати? Категорично не можу. У мене нема ворогів». Наскільки мені відомо, я завжди зберігала чудові стосунки зі своїми сусідами. Я не знаю нічиїх злочинних таємниць, без глузду навіть припустити, що комусь потрібна моя смерть. А якщо ви натякаєте на те, що Міці має стосунок до цього, то це теж абсурд. Як Міс Банер щойно вам розповіла, та була налякана до смерті, коли побачила те оголошення в газеті. Вона хотіла тоді негайно покинути дім. Це могло бути лише хитрим ходом із її боку, вона либонь знала, що ви умовлятимете її залишитися. Звичайно, якщо ви дійдете якогось категоричного висновку, то ви знайдете на все готову відповідь. Але можу вас запевнити, що якби Міці раптом мене зненавиділа, вона могла б просто отруїти мою їжу, а не стала б ламати таку комедію. Сама думка про причетність Міці до цієї історії абсурдна. Я знаю, ви в поліції упереджено ставитеся до чужоземців. Міці може бути брехухою, але не холоднокровним убивцею. Йдіть і спробуйте пригрозити їй, якщо вважаєте за потрібне. Та коли вона піде звідси в нестямі від обурення або замкнеться, виючи у своїй кімнаті, я попрошу вас приготувати мені обід. Місіс Гармон має намір прийти до мене на чай сьогодні пополудні зі старою леді, яка в неї живе. І я попросила Міці зробити кілька тістечок. Але, схоже, ви геть зіпсуєте їй настрій. Невже ви не можете запідозрити когось іншого? Кредок пішов на кухню. Він поставив Міці ті самі запитання, які ставив і раніше, і отримав ті самі відповіді. Так, вона замкнула парадні двері незабаром після четвертої години. Ні, вона не завжди так робить, але в той день вона була дуже знервована та схвильована через те жахливе оголошення. Зачинити бічні двері вона не могла, бо міс Блеклук і міс Баннер виходили крізь ті двері заганяти до сараю качок та годувати курчат. А місіс Геймс зазвичай також поверталася ними з роботи. Місіс Геймс каже, вона замкнула двері, коли повернулася о 5.30. А, і ви вірите їй? Ви їй вірите. А ви думаєте, їй не треба вірити? Яке має значення, що я думати? Мені ви все одно не повірите. А ви дайте нам шанс. То ви вважаєте, Місіс Геймс не замкнула ті двері? Я думати, вона не стала замкнути їх. А чому ви так думаєте? – запитав кредок. Той молодик працювати не сам один. Ні, він знати, куди йому треба прийти. Він знати, коли він прийти. Він знати, коли двері бути для нього відчинені, відчинені навстіж. Що ви хочете цим сказати? Яка різниця з того, що я сказати і чого не сказати? Ви однаково не слухати мене. А ви сказати собі, вона нещаслива і дівчина-біженка, і вона бреше. Ви сказати, що білявий англійський дама, він не бреше, він британка і він не може бути брехуха. Тож ви повірите їй, а не мені. Але я могла б вам сказати. О, так, я могла б вам сказати. І вона брязнула сковорідкою, поставивши її на плиту. Кредок не знав, чи варт занотовувати йому відомості, які могли бути спричинені лише виплеском ненависті. «Ми беремо до уваги все, що нам розповідають», – сказав він. «Я нічого вам не розповідати. Навіщо мені це робити? Ви всі однакові. Ви переслідувати і зневажати нещасних біженців. Якби я розповісти вам, як тиждень тому той молодик прийшов до міс Блеклок просити грошей, а вона проганяти його геть, як проганяють собаку, якби я сказати вам, що після того чула, як він розмовляти з місіс Геймс, Он там, вальтанці, ви сказати, я все це вигадати. І дуже навіть схоже, ти й справді все це вигадала, подумав Блеклок, але вголос сказав. Ви не могли чути, що там говорилося вальтанці. А ось тут ви помилятися, з тріумфом вигукнула Міцці. Я ходити і збирати кропива. З неї можна зготувати дуже смачні страва. Вони так не вважати, але я готую для них страва скропива і нічого їм не казати. І я почула, як вони там розмовляти. Він каже їй, а де мені сховатися? А вона йому, я тобі покажу. А тоді каже, очверть на сьому. А я думати, вон як, ось як ти поводитись, мій любий леді. Вийшовши зі своя робота, ти зустрічатися з чоловіком, ти приводити його в дім. Я спостерігати, так я тоді подумати, слухати, а потім я про все розповісти міс Блеклок. Але тепер я розуміти, що тоді помилилася. Вона не крутити з ним любов, вони змовитися грабувати й убивати. Але ви скажете, я все це вигадав. Погана міці, скажете ви, я забирати її до в'язниці. Кредок замислився. Вона справді могла все це вигадати, але могла й не вигадати. Він обережно запитав, «А ви певні, що вона розмовляла з Руді Шерцом, а не з кимось іншим?» «Звісно, я певний. Він щойно вийти з дому, і я побачити, як він йде до альтанки. А я тоді саме, – сказала Міці з викликом, – вийти подивитись, чи вже виріс молодий кропива». «Невже молода кропива може вирости в жовтні? – подумав інспектор. – але він розумів, що Міці лише похабцем вигадала якийсь привід для звичайнісінького шпигування. «Ви нічого більше не чули, крім того, що тільки-но сказали мені?» Міці скрушно відповіла. «От там із банер, з її довгим носом, вона кликати мене й кликати. Міці, Міці! Тож мені довелося звідти піти. О, вона так мене дратувати, завжди втручатися!» Вона, мовляв, навчати мене готувати, вона мене навчати. Та все, що вона готувати, має смак води, води і більш нічого. «Чому ви не розповіли мені це в перший день?» – суворо запитав інспектор Кредок. «Бо я забути? Я не подумати. Лише згодом я казати собі, він це спланувати тоді, спланувати з нею». «Ти цілком переконана, що то була місіс Геймс». О, так, я цілком переконана. Я дуже навіть переконана. Вона злодійка, отой місіс Геймс. Злодійка й допомагати злодіям. Того, що вона заробляти в саду, не досить для такого леді, як вона. Ні, вона обкрадати міс Блеклок, що так добре до неї ставитись. О, ця жінка поганий, поганий, поганий. А якби хтось мені розповів, що це ти розмовляла з Руді Шерцом, запитав кредок, пильно дивлячись на неї. Це припущення справило на міці набагато менший ефект, ніж він сподівався. Вона лише пирхнула і мотнула головою. Якби хтось сказав, він бачив мене там говорити, він брехати, брехати, зневажливо сказала вона. Набрехати на когось легко, але в Англії треба ще довести, що ти правду сказати. Так мені пояснити міс Блеклок. І так воно є? Хіба ні? Я не розмовляти з убивцями та злодіями. І жоден англійський полісмен не звинуватити мене в цьому. Але як я можу зготувати обід, коли ви тут? І базіїкати, базіїкати, базікати. Вийдіть із моєї кухні, будь ласка. Мені треба зараз зготувати дуже старанний соус. Кредок слухняно вийшов. Його підозри щодо міці похитнулися. Свою історію про Філіпу Геймс вона розповіла з великою переконаністю. Міці могла й набрехати, він вважав її спроможною на це, але він припускав наявність якогось прошарку правди в її вигаданій історії. Він вирішив поговорити з Філіпою на цю тему. Вона здалася йому, коли її допитував, спокійною, добре вихованою молодою жінкою. Він ні в чому її не підозрював. Перетинаючи хол, він став відчиняти не ті двері. Міс Баннер, яка спускалася сходами, поквапилася поправити його. «Не ті двері, – сказала вона, – вони не відчиняються. Наступні ліворуч. Тут така плутанина, чи не так? Стільки дверей?» «Та чимало, – сказав кредок, дивлячись угору і униз по під стіною довгого холу». Міс Баннер люб'язно перелічила йому всі двері. «Спочатку двері до гардеробної». Далі – до комори, а потім – до їдальні. Вони всі по той бік. А по цей бік – фальшиві двері, крізь які ви намагалися пройти. А далі – двері до вітальні, двері до комори з порцеляною і двері до невеличкої оранжереї, а в кінці – бічні двері. Переплутати їх надто легко, а надто ті, які розташовані так близько. Я не раз помилялася і намагалася відчинити не ті двері, які були мені потрібні. Під тими дверима, у які хотіли увійти сьогодні ви, раніше стояв стіл, але потім ми відсунули його до стіни. Кредок майже машинально помітив тонку горизонтальну лінію на дверях, які намагався відчинити. Він зрозумів, що то був слід від столу, який там стояв. Щось заворушилося в його свідомості, коли він запитав, «Відсунули? А коли це було?» Розпитуючи про щось Дору Баннер, не було жодної необхідності називати причину будь-якого запитання. Балакочу Міс Баннер можна було запитувати про що завгодно. Вона з радістю готова була надати будь-яку інформацію, хоч би якою незначущою вона була. «Дайте ну мені подумати, це було зовсім недавно, днів десять, а може два тижні тому». «Навіщо його відсунули?» «Я, власне, не пам'ятаю. Щось там робили з квітами. Здається, Філіпа поставила їх у велику вазу. Вона робить дуже гарні букети. Усі кольори осіннього листя, галузки та віти. І то був такий великий букет, що зачіпався вам за волосся, коли ви проходили». І тоді Філіпа сказала, «Чому б не посунути цей стіл? Адже квіти буде приємніше бачити на тлі голої стіни» аніж навпроти дверних панелей. Нам довелося тільки зняти зі стіни велику картину – «Велінгтон під Ветерлоо». Вона мені не дуже подобалася. Ми засунули її під стільці. «То це двері справжні?» – запитав кредок, дивлячись на них. «Так, вони справжні, якщо ви маєте на увазі те, що я думаю. Це двері до маленької вітальні». Та коли дві вітальні були об'єднані в одну, то другі двері стали непотрібні, тому їх зачинили. Зачинили? Кредок знову обережно штовхнув їх, намагаючись відчинити. Ви хочете сказати, що їх забили цвяхами, чи тільки замкнули? Замкнули й узяли на засув, я думаю. Він спробував витягти засув. Він витягнувся легко, занадто легко. Коли в останні ці двері відчиняли? запитав він у міс Баннер. «О, багато й багато років тому. Їх жодного разу не відчиняли, відколи я тут. Я це знаю». «А де ключ, вам відомо?» «У шухляді в холі багато ключів. Мабуть, він десь там». Кредок пішов за нею і знайшов і ржаву в'язку ключів, засунутих далеко в вглиб шухляди. Він переглянув їх, Вибрав один, який відрізнявся від решти, і повернувся до дверей. Ключ устромився в отвір і легко обернувся. Він штовхнув двері, і вони відчинилися зовсім нечутно. «О, будьте обережні!» – скрикнула міс Баннер. «Там може бути щось прихилене до них усередині. Ми ніколи їх не відчиняємо». «Справді?» – перепитав інспектор. Обличчя його спохмурніло. Він сказав із притиском. «Ці двері відчиняли зовсім недавно, міс Банер. Замок і завіси змащені. Вона витріщилася на нього, по-дурному роззявивши рота. «Але кому знадобилося відчиняти їх?» – запитала вона. «Саме це я повинен з'ясувати», – похмуро сказав кредок. Він подумав. «Отже, ікс проник у дім не ззовні». Ні, Ікс був тут, у цьому будинку. Ікс був у вітальні в ту ніч. Розділ десятий. Піп та Емма. Цього разу міс Блеклук вислухала його уважніше. Вона була розумна жінка, він це знав, і зрозуміла, до яких висновків він прийшов. Так, спокійно сказала вона, це змінює справу. Нікому не було дозволено відчиняти ті двері. І ніхто їх не відчиняв, наскільки мені відомо. «Ви повинні зрозуміти, що це означає», – сказав інспектор із глибокою переконаністю в голосі. «Коли погасили світло, хто завгодно в цій кімнаті міг вислизнути крізь ті двері, підійти ззаду до руді шерця і вистрелити у вас. Не будучи ані побаченим, ані почутим, ані поміченим... Не будучи ані побаченим, ані почутим, ані поміченим... Пригадайте... Коли погасло світло, люди стали рухатися, кричати, наштовхуватись одне на одного, а потім стало видно лише сліпуче світло електричного ліхтаря. Міс Блеклок повільно сказала. І ви думаєте, один із тих людей, один із моїх приємних та звичайних собі сусідів, вислизнув за двері і спробував убити мене. Мене? Але чому? Чому? Бога ради? «Я маю відчуття, що ви повинні знати відповідь на це, міс Блеклок». «Але я не знаю її, інспектори. Запевняю вас, не знаю». «Тоді почнімо міркувати. Кому дістануться ваші гроші, коли ви помрете?» Міс Блеклок сказала досить неохоче. «Патрикові та Джулії, я заповіла меблі в цьому домі та невелике річне утримання банні. Власне, мені немає особливо чого залишати». Я мала трохи німецьких та італійських цінних паперів, які втратили свою вартість. А якщо взяти до уваги високі податки і низькі відсотки, які нині платять на інвестований капітал, то я запевняю вас, мене не варто убивати. Я перевела більшу частину своїх грошей у щорічну ренту, близько року тому. Проте ви маєте деякий прибуток, міс Блеклок, і ваш племінник та ваша небога успадкують його». А отже, Патрик і Джулія, ви вбити мене? Я просто не можу в це повірити. Вони не мають нагальної скрути з грішми, ані чогось подібного. Ви це точно знаєте? Ні, лише з їхніх слів. Проте я категорично відмовляюся підозрювати їх. Настане день, коли мене справді буде варто вбити, але він іще не настав. Що ви маєте на увазі, кажучи, що настане день, коли вас варто буде вбити, міс Блеклок? – запитав інспектор, ухопившись за її слова. – Річ у тому, що одного дня, а може й дуже скоро, я можу стати дуже багатою жінкою. – Це звучить цікаво. Ви розповісте детальніше? – А чому би і ні? – Ви можете цього й не знати, але більш як 20 років я була секретаркою і близьким другом Рендела Гедлера. Кредокові стало цікаво. Рендел Гедлер був великим ім'ям у галузі фінансів. Його сміливі спекуляції та майже театральна реклама, якою він себе оточував, зробили його особою, яку важко було не помітити. Він помер, якщо пам'ять Кредока не зраджувала, у 1937 або у 1938 році. Він був знаменитий трохи раніше вашого часу, думаю, сказали міс Блеклок. Але ви певно чули про нього. О так, він був мільйонером, якщо не помиляюся. Набагато багатший, ніж мільйонер, хоч його фінанси ніколи не перебували в стабільному становищі. Він знову й знову ставив усі свої гроші на якусь нову ризиковану оборудку. Вона говорила схвильовано, пам'ять осяяла її очі збудженим блиском. Хай там як, а він помер дуже багатою людиною. Він не мав дітей». Він заповів увесь свій статок дружині, поки вона житиме, а по її смерті – мені. Якийсь туманний спогад прокинувся в пам'яті інспектора. Величезний статок переходить до вірної секретарки. Чи щось у такому дусі? Протягом останніх 12 років чи десь так, сказала міс Блеклук, підморгуючи йому, я мала переконливий мотив, щоб убити місіс Гедлер. Але це вам не допоможе у вашому розслідуванні, чи не так? Даруйте мені за моє запитання, але чи не була місіс Гедлер обурена таким посмертним розпорядженням свого чоловіка? Міс Блеклук явно розвеселилася. Вам не обов'язково бути таким тактовним, адже ви хотіли запитати, чи була я коханкою Рендела Гедлера, чи не так? Ні, не була. «Не думаю, що Рендел коли-небудь думав про мене у плані сентиментальних почуттів, і я не давала йому таких підстав. Він кохав Беллі, свою дружину, і залишався вірним їй до самої своєї смерті. Я думаю, що головним мотивом такого його заповіту було почуття вдячності. Річ у тому, інспекторе, що на самому початку своєї діяльності, коли Рендел ще дуже невпевнено стояв на ногах, він був дуже близький до краху. йшлося лише про кілька тисяч наявної готівки. То була велика оборудка, вона була дуже ризикована, проте обіцяла феноменальний прибуток. Але йому бракувало саме тих кількох тисяч, які допомогли б йому втриматися на поверхні. Я прийшла йому на порятунок. У мене було трохи грошей. Я вірила в Рендела. Зібрала все до останнього пені і віддала йому. Він зумів прокрутити свою оборудку. Через тиждень він став казково багатою людиною. Після цього він ставився до мене як до більш або менш рівного партнера. О, то були часи великого збудження. У неї вихопилося глибоке зітхання. Я глибоко тішилася. Але потім у мене помер батько, і моя єдина сестра залишилася безпорадним інвалідом. Я мусила все покинути і доглядати її. Рендал помер десь через два роки. Я заробила чимало грошей протягом нашої співпраці і не сподівалася, що він мені щось залишить. Але, звичайно, була дуже зворушена, довідавшись, що коли Беллі помре раніше від мене, а вона належала до тих делікатних створінь, від яких ніхто ніколи не сподівається тривалого життя, то я успадкую весь її статок. Я думаю, бідолашний чоловік не знав, кому залишити свої гроші. Белі дуже мила жінка, і вона була в захваті, коли він вирішив саме так, як вирішив. Вона чудова людина, живе в Шотландії. Я не бачила її вже багато років. Ми лише обмінюємося листівками на Різдво. Перед самою війною я поїхала із сестрою до санаторію в Швейцарії. Вона померла там від запалення легень. Вона помовчала хвилину або дві, а тоді сказала: Я повернулася до Англії лише рік тому. «Ви сказали, що будете багатою жінкою дуже скоро. Як скоро?» Медична сестра, яка доглядає Белі Гетлер, повідомила мене, що Белі швидко згасає. Жити їй, Либонь, залишилося кілька тижнів. Вона сумно додала, «Гроші тепер мало що означатимуть для мене. Моїх власних цілком вистачає для задоволення моїх скромних потреб. Колись я знову б захопилася грою на ринку, але тепер людина старіє». Але тепер ви бачите, інспектори, що якби Патрик і Джулія хотіли вбити мене з фінансових міркувань, то з їхнього боку було б божевіллям не зачекати ще кілька тижнів. Так, міс Блеклок, але що сталося б, якби ви померли раніше, аніж місіс Гедлер? Кому дісталися б гроші в такому випадку? Ви знаєте, я ніколи раніше про це не думала. Либонь піпові Еммі більше нема кому. Редок дивився на неї із запитанням у погляді, і міс Блеклук усміхнулася. «Вам це, певно, здається божевіллям. Тобто, якби я померла раніше від Беллі, то гроші перейшли б до законного спадкоємця, чи як там це називається, до єдиної сестри Рендела – Соні. Рендел посварився зі своєю сестрою. Вона одружилася з чоловіком, якого він вважав мерзотником, і навіть гірше, ніж мерзотником». «А він був мерзотником?» «О, безперечно був. Але, думаю, він дуже подобався жінкам. Він був грек, чи ромун, чи щось таке. Як же його звали?» «Ага, здається, пригадала. Димитрій. Димитрій Стамфордис». Рендел Гедлер викреслив сестру зі свого заповіту, коли вона одружилася з тим чоловіком? «О, Соня і без того вже була дуже багатою жінкою». Рендал перевів на неї чималі суми грошей, намагаючись по змозі запобігати, щоб її чоловік міг доступитися до них. Але думаю, коли адвокати сказали йому, що він повинен призначити спадкоємця на той випадок, якщо я помру раніше від Беллі, то він вельми неохоче назвав дітей Соні, бо йому просто не спав на думку ніхто інший. А він не належав до людей того гатунку, які залишають гроші доброчинним закладам. А були діти від того шлюбу. А тож Піп та Емма. Вона засміялася. Я знаю, ця ситуація, здається, безглуздою. Мені відомо тільки, що Соня написала листа Белі після свого одруження, попросивши її переказати Рендолові, що вона дуже щаслива, народила близнят і назвала їх... «Піпом та Еммою. Наскільки мені відомо, більше вона йому не писала. Табелі, можливо, могла б розповісти вам більше». Міс Блеклок розчулилася від власних спогадів. Інспектор не був розчулений. «Тут можна прийти до такого висновку», – сказав він. «Якби в ту ніч вас було вбито, то у світі існує принаймні двоє людей, які стали б у вашої смерті дуже багатими. Ви помиляєтеся, міс Блеклок» коли кажете, що немає жодної людини, яка мала б мотив прибрати вас із цього світу. Принаймні двоє дуже зацікавлені в тому, щоб вас не стало. Скільки років тепер тим братові та сестрі?» Міс Блеклок спохмурніла. «Дайте, ну я подумаю. 22 рік. Ні, мені, знаєте, важко пригадати точно. Либонь десь 25 або 26. Її обличчя посерйознішало». Але ж ви не думаєте? Я думаю, що хтось стріляв із наміром вас убити. Я не виключаю, що ця ж таки особа або особи спробують зробити це знову. Я хотів би попросити вас, міс Блеклок, поставитися до цього з усією серйозністю і бути дуже-дуже обережною. Одне вбивство було підготовлене, проте не вдалося. Я вважаю дуже ймовірним, що скоро спробують організувати нове. Філіпа Геймс випростала спину і відкинула з чола пасмо мокрого волосся. Вона полола клумбу. «Ви знову до мене, інспекторе?» Вона подивилася на нього із запитанням у погляді. У відповідь він оглянув її набагато доскіпливіше, ніж перед тим. А тож, дуже миловидна англійка з білявим волоссям і дещо видовженим обличчям. Уперта під боріддя й міцно стулений рот. Якась напруга відчувається в ній. Очі сині, вона їх не відводила, і вони йому нічого не говорили. Це той різновид жінки, подумав він, що вміє зберігати таємницю. «Пробачте, що я завжди турбую вас тоді, коли ви працюєте, місіс Геймс», – сказав він, « але я не хотів чекати, коли ви прийдете на обід. Крім того, я вирішив, що буде легше поговорити з вами тут, аніж у Літл Педоксі». «Я слухаю вас, інспекторе, Ані емоцій, ані інтересу в голосі. Але в позі якась настороженість. Чи це тільки його фантазії? Сьогодні вранці я вислухав одне твердження. Воно стосується вас». Філіпа злегка підняла брови. «Ви сказали мені, місіс Геймс, що не знайомі з тим чоловіком, якого звуть Руді Шерц?» «Так, що вперше ви побачили його там, мертвого» а раніше він ніколи не потрапляв вам на очі. Це так? Безперечно, так. Я ніде ніколи раніше його не бачила. Ви, наприклад, не розмовляли з ним в альтанці садиби Літл Педокс? В альтанці? Він був майже певен, що вловив нотку страху в її голосі. Так, місіс Геймс. Хто вам це сказав? Мені сказали, що ви розмовляли з тим чоловіком, Руді Шерцом. І що він запитував у вас, де він може сховатися, а ви відповіли, що покажете йому, і при цьому назвали точний час чверть на сьому. Приблизно чверть на сьому шерц вийшов з автобуса в той вечір, коли на Літл Педокс було вчинено збройний напад. На мить запала мовчанка. Потім Філіпа засміялася коротко й зневажливо. У неї був вираз людини, яку дуже насмішили. «Я не знаю, хто вам це сказав», – промовила вона, – «але здогадатися можу. Це дурна й нетактовна історія, і вся замішана на злості. З якоїсь причини Міці не любить мене навіть більше, ніж усіх інших. Ви це заперечуєте?» «Звісно, це неправда. Я ніколи не зустрічалася у своєму житті з Руді Шерцом, і ніколи його не бачила. І я того ранку не була там. Я працювала тут». Інспектор Кредок запитав лагідним голосом, «Якого ранку?» Настала коротка пауза. Її очі зблиснули. «Кожного! Я тут щоранку! Я не йду звідси раніше першої дня!» І докинула зневажливо. «Ви даремно дослухаєтеся до того, що каже Міці. Вона весь час бреше!» «Он воно як!» сказав кредок, ідучи геть разом із сержантом Флетчером. Дві молоді жінки, чиї розповіді цілком суперечать одна одній. Кому я повинен вірити? Усі ніби погоджуються, що чужоземка полюбляє брехати, сказав Флетчер. Мій досвід спілкування з чужоземцями підтверджує, що брехати в таких ситуаціях легше, аніж казати правду. Навряд чи випадає сумніватися в тому, що вона не терпить місіс Геймс то на моєму місці ти повірив би місіс Геймс. Якщо у вас немає інших підстав сумніватися у правдивості її слів, сер. Але Кредок пам'ятав не лише надто напружений погляд синіх очей і ту інтонацію, з якою були сказані слова того ранку. Адже, наскільки він міг пам'ятати, він тоді не сказав, коли відбулася розмова в Альтанці, уранці чи пополудні. А проте міс Блеклок а якщо не міс Блеклок, то, безперечно, міс Баннер могла розповісти про візит молодого іноземця, який приходив жебрати гроші на квиток до Швейцарії. І Філіпа Геймс могла припустити, що її підозрюють у розмові, яка відбулася саме вранці, а не в інший час. І все ж таки кредок досі був переконаний, що нота страху пролунала в її голосі, коли вона перепитала: Вальтанці? Він вирішив не закривати цю тему і бути готовим до будь-якого розвитку подій. У саду Вікарія було дуже приємно. Несподівані пахощі осені, як то іноді буває, опустилися на Англію. Кредок ніколи не міг запам'ятати, як це називали – літом Святого Мартіна чи літом Святого Луки. Але він знав – це погода дуже приємна, але при тому впливає також на нерви. Він сидів у кріслі Гойдалсі, яке принесла йому енергійна банч. Вона пішла на материнські збори, а добре захищена шалями та великим килимком, яким були обгорнуті її ноги, міс Марпл сиділа поруч нього з плетінням в руках. Сонячне світло, спокій, безперервне клацання дротиків для плетіння – усе це у своєму поєднанні навіювало на інспектора Сон. Але водночас десь у куточку його мозку причаїлося моторошне передчуття. Так іноді буває, коли нас навідує одне й те саме сновидіння, у якому наростає погрозливий тон небезпеки і зрештою перетворює приємну розслабленість на моторошний жах. Він раптом сказав: "Вам не слід тут бути". Дротики Міс Марпл на мить зупинилися. Її лагідні, кольору синьої порцеляни очі замислено подивилися на нього. Вона сказала, я знаю, що ви маєте на увазі, ви дуже совісний хлопець, але зі мною все гаразд. Батько Банч, він був вікарієм нашої парафії, дуже вчений богослов. І її мати – дивовижна жінка, наділена великою духовною силою, мої давні друзі. Тому немає нічого неприродного в тому, що, перебуваючи в Меденгемі, я приїхала сюди навідати Банч. «Можливо, і так», – сказав кредок, – «але не намагайтеся щось розвідати. Я маю відчуття, я справді його маю, що це небезпечно». Міс Марпл злегка усміхнулася. «Але зважте на те», – сказала вона, – «що ми, старі жінки, завжди намагаємося щось рознюхати. Було б набагато більш дивним і набагато більш впадало б в око, якби я цього не робила». Ми маємо звичай розпитувати про те, як живеться нашим спільним друзям у всіх куточках світу, про те, хто кого пам'ятає, чи пам'ятає той або той, що дочка такої-то одружилася. Усе це може допомогти чи не так? Допомогти? – запитав кредок, не відразу зрозумівши, про що йдеться. Допомогти з'ясувати, чи люди є такими, як вони кажуть, – пояснила міс Марпл. Вона провадила. Бо саме це турбує вас, чи не так? І саме в цьому плані світ змінився після війни. Погляньте на це село, наприклад, на Чипінг-Клегорн. Воно дуже схоже на Сент-Меріміт, де я живу. 15 років тому кожен знав, хто є хто. Родина Бентрі у великому домі, і Гартнели, і Прайс-Рідлі, і Везербі. То були люди, чиї батьки, матері, діди і бабусі. Тітки й дядьки жили там задовго до них. Якщо там оселявся хтось новий, вони приїздили туди з рекомендаційними листами або служили в одному полку чи на одному кораблі з кимось із давніх жителів села. А якщо приїздив хтось новий, новий по-справжньому, то така людина дуже виділялася. І кожен сушив собі голову, хто ж це такий, і не знаходив собі спокою, доки про все не довідувався. Вона лагідно похитала головою. Але тепер усе там не так. Кожне село і кожна сільська місцина наповнені людьми, які тільки-но приїхали і там оселилися, не маючи з місцевими жителями жодних зв'язків. Великі будинки продаються, а котеджі перебудовуються і змінюються. А люди щойно тут з'явилися, і ти знаєш про них тільки те, що вони самі розповідають про себе – а приїздять вони з усіх кінців світу. Люди з Індії, з Гонконгу, з Китаю і люди, що раніше жили у Франції та в Італії, у тих місцях, де все дешево, та на Чудернацьких островах. Це також люди, які зібрали трохи грошей і можуть дозволити собі вийти на пенсію. Але ніхто більше не знає, хто є хто. Ви можете зібрати у своєму домі колекцію мідних виробів із Бенареса і розмовляти про екзотичні сніданки в Індії, або зібрати колекцію краєвидів та орміни і розмовляти про англійську церкву та релігійну літературу, як, наприклад, міс Гінчклів та міс Мергатройд. Ви можете приїхати сюди з півдня Франції або прожити все своє життя на Сході, Люди сприймають тебе за твоєю власною оцінкою. Для того, щоб запросити тебе в гості, вони більше не чекають рекомендаційного листа від подруги, де повідомляється, що такі-то й такі-то чудові люди, і вона знає їх протягом усього їхнього життя. Саме це й пригнічує його, подумав кредок. Він не знає. Навколо нього обличчя і люди, чия особистість підтверджена лише продовольчими картками – та посвідченнями особи, посвідченнями, на яких стояли лише цифри, без фотографій і без відбитків пальців на них. Кожен, хто захоче мати клопіт, може одержати таке посвідчення особи. І почасти з цієї причини тонкі нитки, що утримували спільноту англійського сільського життя, розірвалися. У місті давно вже ніхто не намагався близько познайомитися зі своїми сусідами. Але тепер Ніхто не знав свого сусіда в селі, навіть якщо він себе переконував у тому, що знає. Змащені двері підказували кредокові, що у вітальні Летиці Блеклок була присутня людина, яку не можна було назвати добрим сусідом, хай навіть вона вдавала його. А тому він боявся за міс Марпл, жінку кволу і стару, а проте наділену дивовижною проникливістю. Він сказав, ми можемо дещо з'ясувати про цих людей. Але він знав, що це не так легко. Індія та Китай, Гонконг і Південь Франції. Тепер це не так легко, як 15 років тому. Він чудово розумів, що є люди, які блукають по країні з позиченими ідентичностями, позиченими від людей, які померли раптовою смертю від нещасливих випадків у містах. Існують організації, які скуповують фальшивих осіб, що підробляють посвідчення особи та продовольчі картки. Чимало вигаданих осіб вистрибують у життя. Їх можна перевірити, але це забирає багато часу, а часу в нього нема, бо вдова Рендела Гедлера уже перебуває однією ногою в могилі. І тоді стурбований, стомлений, розморений сонцем, Кредок розповів міс Марпл усе, що він знав про Рендела Гедлера та про Піпай Ему. «Це лише два імені, – сказав він, – навіть радше клички, ніж імена. Вони можуть не існувати, вони можуть бути респектабельними громадянами, що живуть десь у Європі, а з другого боку, один із них або обоє можуть перебувати тут, у Чипінг-Клегорні. Їм по 25 років приблизно» то відповідає цьому опису?» – він сказав, міркуючи вголос. «Ці її племінник та племінниця, чи кузени, чи хто там вони є, цікаво було б знати, коли вона бачилася з ними останнє. Міс Марпл лагідно сказала, «Я про це довідаюся для вас, гаразд?» «Ні, будь ласка, міс Марпл, не треба». «Це буде дуже просто, інспекторе, вам нема потреби тривожитися». І ніхто не помітить, якщо це зроблю я, адже все буде зроблено неофіційно. І якщо тут і справді щось не так, то ви не повинні примусити їх насторожитися. «Піп та Емма?» – подумав кредок. «Піп та Емма?» – по-диявольському привабливий молодик, симпатична дівчина з холодним поглядом. Він сказав, «Я зможу довідатися про них більше в наступні 48 годин. Я поїду до Шотландії». Місіс Гедлер, якщо вона спроможна говорити, може знати набагато більше про них. «Думаю, це дуже розумний хід», – сказала міс Марпл, і після короткої паузи додала. «Сподіваюся, ви попередили міс Блеклок, щоб вона стереглася?» «Так, я її застеріг. І залишу тут чоловіка, який, не впадаючи нікому в око, стежитиме за розвитком подій». Він уник погляду міс Марпл, який з усією очевидністю нагадував йому про те, що дуже мало користі з полісмена, який стежить за розвитком подій, якщо небезпека зачаїлася в колі родини. «І не забувайте, що я попередив вас», – сказав кредок, подивившись їй прямо у вічі. «Запевняю вас, інспекторе», – сказала йому міс Марпл, – «що я здатна подбати про себе». Розділ одинадцятий Міс Марпл приходить на чай. Якщо Летиція Блеклук і була трохи неуважною, коли місіс Гармон прийшла на чай і привела із собою гостю, що мешкала в її домі, то міс Марпл, яка й була тією самою гостею, навряд чи помітила цей факт. Адже міс Блеклук вона бачила вперше у своєму житті. Стара дама відразу взялася до чарівного пліткування. Вона виявилася великою любителькою історій про грабіжників. «Вони всюди можуть проникнути, моя Люба», – запевняла вона господиню дому. «Абсолютно всюди. Американці вигадували стільки всіляких пристосувань для боротьби з ними. А проте я більше довіряю добрим стародавнім методам – защіпка і вічко». Вони можуть зривати замки і витягувати засуви, але защіпка й вічко завдають їм поразки. Ви коли-небудь пробували? Боюся, ми не дуже тямимо у шквореннях та болтах, весело сказала міс Блеклок. Думаю, вони ніщо для справжнього майстра пограбувань. Ленцюжок на парадних дверях, порадила міс Марпл. У такому разі покоївка зможе відкрити лише щілину і подивитися, хто там за дверима. А він не зможе вдертися досередини. Думаю, Міці, наша дівчина зі Східної Європи, буде в захваті від такого пристосування. Пограбування, яке довелося пережити вам, певно було жахливим, сказала міс Марпл. Банч усе мені розповіла про нього. Я була страшенно налякана, сказала Банч то була прикра пригода», – погодилася міс Блеклок. «Певно, саме проведіння втрутилося, коли той чоловік спіткнувся, впав і застрелився. Ці грабіжники такі нахабні й люті сьогодні. Як йому пощастило проникнути в дім? Боюся, ми погано замикаємо свої двері». «О, Лотті!» – вигукнула міс Баннер. «Я геть забула сказати тобі, що інспектор поводився дуже дивно сьогодні вранці». Він наполіг на тому, щоб відчинити другі двері. Ти знаєш, про які я двері кажу? Ті, що ніколи не відчинялися. он там, через коридор. Він знайшов ключ і все, що треба, і сказав, ніби двері змащені. Але я не розумію, чому. Надто пізно вона помітила, що міс Блеклок подає їй сигнали замовкнути й урвала мову, застигнувши із роззявленим ротом. О, Летті, пробач, будь ласка. О, Летті, люба моя, яка ж я дурна. Це не має значення, сказала їй міс Блеклок, але вона була сердита. Думаю, інспектор Кредок хотів, щоб ми розмовляли про це якомога менше. Я не знала, що ти була присутня, коли він експериментував там, Доро. Ви розумієте мене, хіба ні, місіс Гармон? Отак сказала Банч. «Ми не обмовимося про це й словом, чи не так, тітко Джейн? Але мене дивує, чому він...» Вона поринула в роздуми. Міс Баннер захвилювалася, переживання мучили її, і зрештою вона не витримала. «Я завжди бовкну щось не те. О, моя люба Летті, скільки тобі доводиться переживати з моєї вини?» Міс Блеклук швидко сказала. «Ти моя велика втіха, Доро!» Та зрештою, у такому малому селі, як Чіпінг-Клегорн, жодної таємниці однаково не вдається зберегти. «Це правда, звичайно ж правда», – сказала міс Марпл. «Боюся, існує багато способів поширювати чутки. До цього спричиняються, схоже, служниці, але не тільки вони, бо служниць сьогодні не так багато. Існують також поденниці». І вони розносять чутки набагато швидше, бо ходять від садиби до садиби і розповідають про все. «О, я все зрозуміла!» – зненацька вигукнула Банч Гармон. Звісно, якщо й ті двері могли відчинятися, то хтось міг увійти крізь них у темряві і учинити пограбування. Хоч вони, звісно, його не вчинили, бо то був чоловік із готелю Royal Спа». Чи то був не він? «О, Боже, я знову заплуталася!» Вона спохмурніла. «То все відбулося в цій кімнаті?» – запитала міс Марпл, додавши тоном вибачення. «Боюся, я видамся вам надто цікавою, міс Блеклок, але все цей справді так збуджує, так хвилює, і у газеті не завжди таке прочитаєш. Мені так хочеться почути розповідь про те, як це було, намалювати перед собою картину всього, що сталося, якщо ви розумієте, до чого я веду». Тут таки міс Марпл одержала вельми, плутану і багатослівну оповідь від Банч і міс Баннер з окремими уточненнями та поправками від міс Блеклок. У розпалі цієї розмови увійшов Патрик і добродушно приєднався до розповіді, намагаючись передати її дух, і зайшов так далеко, що зіграв роль Руді Шерца. А тітка Леті стояла он там, у кутку біля арки. «Ходіть, ну, і станьте он там, тітко Летті!» Міс Блеклок підкорилася, і тоді міс Марпел було показано справжні дірки від куль. «Яке чудо! Саме провидіння допомогло вам урятуватися!» – вигукнула вона. «Я саме хотіла запропонувати своїм гостям сигарети», – сказала міс Блеклок, показавши на велику срібну коробку на столі. «Люди поводяться так недбало, коли вони курять!» Несхвально мовила міс Баннер. «Ніхто не шанує добрих меблів, як колись шанували. Погляньте на жахливі плями, які пропалив на цьому пригарному столі той, хто недбало поклав на них сигарету. Ганьба!» Міс Блеклок зітхнула. «Іноді, мені здається, людина надто цінує свої земні надбання. Але це такий гарний стіл, Летті!» Міс Баннер любила надбання своєї подруги з не менш палкою любов'ю, аніж свої власні. Банч Гармон завжди вважала це її найкращою якістю. Вона не показувала жодного знаку заздрості. Це гарний стіл, чемно погодилася міс Марпл, а яка гарна порцелянова лампа на ньому стоїть. І знову міс Баннер сприйняла цю похвалу так, ніби вона володіла тією лампою, а не міс Блеклок. Вона чудова, правда ж? Дрезденська порцеляна. Ми маємо дві такі лампи, одна з них десь у коморі, я думаю. Ти знаєш, де все в цьому домі лежить, Доро? Чи принаймні переконана, що знаєш? – сказала міс Блеклук із добрим гумором. Ти турбуєшся про мої речі набагато більше, ніж я. Міс Банер зашарілася. Я люблю гарні речі, – сказала вона з викликом, але й з відтінком смутку. Мушу зізнатися, – сказала міс Марпл, що мої власні речі дуже дорогі для мене. З ними пов'язано так багато спогадів. Те саме з фотографіями. Сьогодні люди зберігають так мало фотографій, а я зберігаю світлини всіх своїх небожів та небожат ще немовлятами, а потім малими дітьми. І так далі, і так далі. Ви маєте мою фотографію, де мені три роки, – сказала Банч. «Вона жахлива, я стою там разом із фокстер'єром, а очі в мене дивляться косо». «Думаю, ваша тітка має багато ваших фотографій», – сказала міс Марпл, обертаючись до Патрика. «О, ми лише її далекі родичі», – відповів Патрик. «Якщо не помиляюся, то Елінор надсилала мені одну твою фотографію, коли ти був іще немовлям, пат, сказала міс Блеклок. «Але, боюся, я її не зберегла». Я, щиро кажучи, забула, скільки в неї було дітей і як їх звали. І довідалася про ваше існування лише тоді, коли вона надіслала мені листа з проханням оселити вас у себе». «Це ще один знак часу», – сказала міс Марпл. «Сьогодні люди часто взагалі не знайомі зі своїми молодшими родичами. У давні дні, коли родина часто збиралася докупи, це було неможливо». «Я востаннє бачила матір Пата та Джулії на весіллі 30 років тому», – сказала міс Блеклок. «Вона була дуже гарною дівчиною. І саме тому вона має таких вродливих дітей», – сказав Патрик із широкою усмішкою. «Ви маєте чудовий старий альбом», – сказала Джулія. «Ви пам'ятаєте тітко Летті? Ми його переглядали нещодавно. Які там капелюшки?» «І як гарно ми вдягалися!» – сказала міс Блеклок, зітхаючи. «Не переживайте, тітко Летті, сказав Патрик. «Принаймні, вам є чим помилуватися у своїй молодості. А Джулія натрапить на свою фотографію років через тридцять і здасться собі схожою на хлопця». «Ви умисне це зробили?» – запитала Банч, коли вони з міс Марпл пішли додому. «Я маю на увазі, заговорили про фотографії». «Але ж моя Люба...» Хіба не цікаво було нам довідатися, що міс Блеклок не знає в обличчя жодного зі своїх молодих родичів? Так, я думаю, інспектору Вікредуку буде цікаво почути про це. Розділ 12. Вранішня діяльність у Чипінг клегорні Едмунд Светенгем обережно сів на садовий візок. «Доброго ранку, Філіпо, сказав він. «Вітаю!» «Ти дуже заклопотана!» «Більш або менш? Що ти робиш? А ти не бачиш?» «Ні, я не сидівник. Мені здається, ти просто граєшся із землею. Я висаджую у ґрунт зимову салату». «Зимову салату? А я не знав, що салата росте взимку». «Тобі чогось треба?» – запитали Філіпа холодно. «Так, я хотів побачитися з тобою». Філіпа скинула на нього швидким поглядом. «Ти даремно сюди прийшов». Місіс Лукас це не сподобається. Вона не дозволяє тобі мати залицяльників? Не говори дурниць. Які дурниці? Залицяльник – це дуже влучне слово. Воно цілком передає моє ставлення до тебе. Залицятися, дотримуючись певної відстані. Але не відступати. Прошу тебе, іди геть, Едмунде. Тобі нема чого тут робити. А от і помиляєшся. З тріумфом у голосі відповів Едмунд. Мені є, що тут робити. Місіс Лукас сьогодні вранці зателефонувала моїй мамі і сказала, що в неї багато кабачків. У неї гори кабачків. І запитала, чи не хочемо ми обміняти горнятко меду на кілька кабачків. Який же це обмін? Кабачки взагалі нічого не варті о цій порі року. У всіх їх повно. Природно? Тому місіс Лукас і зателефонувала. Минулого разу, якщо я пам'ятаю точно, вона запропонувала обміняти збиране молоко, ти уявляєш собі, збиране молоко, на пучок салати. А для салати був тоді лише початок сезону, і пучок продавали не менш, ніж за шилінг». Філіпа не озвалася. Едмунд засунув руку до кишені і дістав звідти горнятко меду. «Ось воно, моє алібі», – сказав він. Застосоване у вільному і незаперечному значенні цього слова. Якщо місіс Лукас зуміє пропхати свій пишний бюст у двері сарайчика, то я сюди прийшов по кабачки. Йдеться про справи, а не пусте базікання. Я бачу. Ти коли-небудь читала Теннісона? Запитав Едмунд тоном світської бесіди. Не дуже часто. Даремно. Теннісон незабаром знову ввійде в моду. Навіть тепер, коли ти увімкнеш радіо ввечері, ти почуєш королівські ідилії, а не того нескінченного тролопа. Тролоп завжди здавався мені неймовірно манірним і неприродним. Читати його, звісно, можна, але захоплюватися ним не слід. До речі, якщо ми вже згадали про Тенісона, то чи ти читала мод? Колись давно. Я хочу зачитати тобі один рядок із нього». Він неголосно продекламував. «Провинно невинна, досконало холодна, незрівнянно пуста. Це про тебе, Філіпо? Щось не схоже на комплімент? Ні, йдеться зовсім не про комплімент. Я думаю, мод запала бідолесі в душу так само, як ти мені. Не плети ні синітницю, Едмунде. О, прокляття, Філіпо, чому ти така, яка ти є?» Що ховається за досконало витонченими рисами твого обличчя? Що ти думаєш? Що ти почуваєш? Ти щаслива? Нещаслива? Налякана? Чи ще якась? Ти повинна щось почувати?» Філіпа спокійно сказала. «Те, що я почуваю, стосується тільки мене». «Мене також. Я хочу, щоб ти поговорила зі мною. Знати, що відбувається у твоїй урівноваженій голові. Я маю право це знати». «Бігме, маю таке право. Я не хотів закохуватися в тебе. Хотів спокійно сидіти і писати свою книжку. Це буде розумна і змістовна книжка. Книжка про те, який жалюгідний наш світ. Надзвичайно легко бути розумним, коли міркуєш про те, які всі люди нещасні. Це входить у звичку. Я несподівано переконався в цьому після того, як прочитав життєпис Бернса Джонса». Філіпа перестала саджати латок. Вона дивилася на нього тепер з пантеличним поглядом. Який стосунок Берн Джонс має до всього цього? Великий, коли ти прочитаєш усе про прерафаелітів, ти зрозумієш, що таке мода. Усі вони були надзвичайно сердечними, балакучими і веселими. Усі сміялися і жартували. І усе в них було чудово. То була, власне кажучи, така мода – вони не були ані щасливішими, ані безтурботнішими за нас. І ми не більш нещасні, аніж вони. Усе це мода, кажу я тобі. Після останньої війни ми схибнулися на сексі, а тепер переживаємо цілковите розчарування. Ніщо не має значення. І чому взагалі ми про все це говоримо? Я хотів би поговорити з тобою про нас, але відчуваю, як ти з холодною незворушністю відштовхуєш мене. «Бо не хочеш допомогти мені?» «А як я можу тобі допомогти?» «Поговорити зі мною, щось мені розказати. Розкажи мені про свого чоловіка. Ти досі в нього закохана, а він мертвий, і тому ти стулилася, наче мушля. Так чи не так?» «Гаразд, ти його обожнюєш, а він мертвий. Але ти мусиш подолати своє горе, Філіпо. Ти молода, ти дивовижно гарна, і я закоханий у тебе без тями». Поговори зі мною про свого клятого чоловіка. Розкажи мені про нього. Мені нема чого розповідати. Ми з ним познайомилися і одружилися. Ти, певно, була дуже молода? Занадто молода. То ти не була з ним щаслива? Розповідай далі, Філіпо. Більш нема про що розповідати. Ми одружилися. Ми були такі самі щасливі, як і інші молодята, думаю. Народився Гаррі. Роналд поїхав на війну. Він був убитий в Італії. А тепер ти маєш Гаррі. А тепер я маю Гаррі. Мені подобається Гаррі. Він дуже приємний хлопчик. Я теж подобаюся йому. Ми з ним могли б ладнати. Що ти скажеш про це, Філіпо? Чого б нам не одружитися? Ти й далі працюватимеш у саду, а я писатиму свою книжку. А на вихідні свята ми відпочиватимемо від своєї праці, утішатимемося життям». Ми могли б тактовно відокремитися від моєї мами. Вона потрошку відкидатиме мені грошей, щоб підтримувати свого відданого сина. Я паразит, я пишу нікчемні книжки. У мене поганий зір, і я базікаю забагато. Це мої головні вади. Може, усе ж таки ми одружимося? Філіпа подивилася на нього. Вона побачила високого, досить серйозного молодика зі стривоженим обличчям і у великих окулярах. Його світла Чуприна була скуйовджена, і він дивився на неї привітним і дружнім поглядом. «Ні», – сказала Філіпа. «Категорично ні?» «Категорично ні. Чому?» «Бо ти нічого про мене не знаєш». «І це все?» «Ні, не все. Ти нічого не знаєш ні про що». Едмунд замислився. «Можливо, і ні», – погодився він. «Але хто знає? "Філіп, кохана моя!» Його голос урвався. До них швидко наближалося різке й пронизливе дзявкання. Едмунд продекламував. «Цуцики в саду бігали і стрибали. Філ, філ, філ. Кликали і гукали. Твоє ім'я не вкладається в ритм, чи не так? Звучить, як «Ода авторучці». У тебе нема іншого імені? Джоун. Будь ласка, іди геть. Це місіс Лукас. Джон, Джоун, Джоун. Краще, але теж погано. Коли Джоун, не до речі, виймає горщик із печі. Це теж не вельми приємна картина сімейного життя. Місіс Лукас уже. О, прокляття, сказав Едмунд. Дай мені той бісів кабачок. Сержант Флетчер мав будинок Літл Педокс у своєму повному розпорядженні. Міці мала вихідний день. Вона завжди сідала об 11-й годині в автобус і їхала в меденгем Велс. За домовленістю з міс Блеклок, сержант Флетчер узяв на себе догляд за будинком. Флетчер працював швидко. Хтось у домі змастив і підготував ці двері. І хоч би хто їх змастив – він змастив їх для того, щоб мати змогу покинути вітальню непоміченим, як тільки погасне світло. Це виключало міці, якій не треба було користуватися дверима. Хто ж залишався? Сусідів, подумав Флетчер, також треба виключити. Він не бачив, як вони знайшли б можливість змазати і підготувати двері. Тож залишалися тільки Патрик та Джулія Симонси, Філіпа Геймс, та, можливо, Дора Баннер. Молоді Симонси були в Мілчестері, Філіпа Геймс на роботі. Сержант Флетчер мав повну волю шукати в цьому домі будь-якій таємниці. Але Дім здавався йому неймовірно невинним. Флетчер, який добре розумівся на електриці, не знайшов нічого підозрілого, ані в сполученні дротів, ані в інших елементах електричного приладдя. Нічого такого, що пояснило б, чому згоріла пробка і погасло світло. Здійснивши швидкий огляд спалень, він виявив там нормальність, що майже роздратувала його. У кімнаті Філіппи Геймс він побачив фотографії малого хлопця із серйозними очима. Давніше фото того самого хлопця, кубку шкільних листів, одну або дві театральні програми. У кімнаті Джулії знайшов повну шухляду фотографій, знятих на півдні Франції фотографії в купальних костюмах, фотографії вілли посеред мімоз. Патрик зберігав кілька різдвяних сувенірів. Дора Банер мала у своєму розпорядженні кілька особистих речей, і вони здавалися достатньо невинними. А проте, подумав Флетчер, хтось у цьому домі змастив ті двері. Його думки урвалися, коли під сходами почулися чиїсь кроки. Він швидко піднявся на майданчик сходів, подивився вниз. Через хол переходила місіс Светенгем. У руці в неї був кошик. Вона зазирнула до вітальні, перетнула хол і війшла до їдальні. Вона вийшла звідти, але вже без кошика. Якесь шарудіння з боку Флетчера, дошка, що несподівано заскрипіла під його ногами, привернули її увагу, і вона підвела голову вгору. «Це ви, міс Блеклок?» «Ні, місіс Светенгем, це я», сказав Флетчер. Місіс Светенгем перелякано зойкнула. «Ой, як ви мене налякали! Я думала, ще один грабіжник!» Флетчер зійшов сходами вниз. «Не схоже, щоб цей дім був добре захищений від грабіжників», сказав він. «Невже тут кожен може заходити і виходити, як і коли йому заманеться?» «Я принесла кілька плодів айви», пояснила місіс Светенгем. Міс Блеклук хоче приготувати желез Айви, а власного дерева Айви в неї нема. Я залишила їх у їдальні. Потім вона всміхнулася. «О, я бачу, ви думаєте про те, як я змогла потрапити в дім. Я просто увійшла крізь бічні двері. Ми всі заходимо до сусідських будинків, сержанте. У нас ніхто не замикає двері доти, доки не споночіє». Адже було б так незручно, якби ти приніс якісь речі сусідові і не міг їх йому залишити. Це вже не ті давні часи, коли ти міг подзвонити у двері, і служник завжди виходив відчинити тобі. Місіс Светенгем зітхнула. В Індії, я пам'ятаю, ми мали 18 слуг. 18, не рахуючи няні. Це мені просто так пригадалося. А вдома, коли я була дівчиною, ми мали троє слуг хоч мати вважала ознакою великої вбогості той факт, що ми не могли дозволити собі кухарку. Мушу сказати, життя здається мені сьогодні дуже дивним, сержанте, хоч і знаю, що нарікати не повинна. Шахтарям живеться набагато важче, вони хворіють на псітикосис. Ця хвороба нібито від птахів передається, і тоді їм доводиться кидати шахти і найматися садівниками, Хоч вони й не спроможні відрізнити бур'ян від шпинату. Вона додала, прямуючи до дверей. «Мені не слід затримувати вас. Певно, ви дуже зайняті. Більш нічого тут не станеться, ж? «А чому щось має статися, місіс Светенгем?» «Я просто подумала про це, побачивши вас тут. Подумала, чи не йдеться про банду? Ви скажете, міс Блеклук, що я принесла айви, гаразд?» Місіс Светенгем пішла. Флетчер почув себе як чоловік, котрий зробив несподіване відкриття. Він думав, і думав хибно, як тепер зрозумів, що двері змастив хтось із тих людей, які живуть у домі. Тепер він побачив, що помиляється. Хто завгодно мусив лише зачекати, поки Міці поїде автобусом, а Летиція Блеклок та Дора Баннер обидві підуть із дому. Усе було дуже просто. А це означало, що він не міг виключити нікого з присутніх тієї ночі у вітальні. «Мерга чого тобі гінч? Я оце трохи поміркувала. Справді гінч? А тож я задіяла свій великий мозок. І ти знаєш, мерга у той вечір у їдальні відбувалося зовсім не те, що ми сьогодні уявляли. Зовсім не те?» Так. «Підіткни своє волосся, Мергатройд, і візьми цей совок. Уяви собі, що це револьвер!» «Ой!» – нервово скрикнула міс Мергатройд. «Заспокойся, він тебе не вкусить. А тепер підійди до кухонних дверей. Ти будеш грабіжником. Ти стоїш тут. А тепер ти заходиш до кухні, щоб пограбувати цілий гурт йолопів. Візьми ліхтар. Увімкни його. Але ж зараз ясний день». «Застосуй свою уяву, Мергатройд. увімкни його». Міс Мергатройд зробила так, досить незграбно підсунувши совок під пахву, щоб він їй не заважав. «А зараз, – сказала міс Гінчклів, – починай. Пригадай, як ти грала гернію у виставі «Сон літньої ночі» в жіночому інституті. Покажи, на що ти спроможна. Говори, руки вгору, ось твої слова, і не псуй їх ніякими, будь ласка». Міс Мерга слухняно підняла ліхтар, замахала совком і підступила до дверей кухні. Переклавши ліхтар у праву руку, вона швидко обернула ручку і ступила крок уперед, знову перехопивши ліхтар лівою рукою. «Руки вгору!» – зажадала вона і відразу додала роздратовано. «Господи, та це ж дуже незручно, Гінч!» «Чому?» «Двері!» Це ж двері, що відхиляються в обидва боки. Вони знову хочуть зачинитися, а в мене зайняті руки». Саме так переможно вигукнула міс Гінчклів. А двері до вітальні в Літл Педоксі завжди розгойдуються. Вони розгойдуються менше, ніж ці, але на місці вони ніколи не затримуються. Саме тому Леді Блеклок і купила той чудовий важкий скляний фіксатор для дверей у крамниці Геліота на Гайстріт. Я ніколи їй не пробачу, що вона випередила мене і купила ту штуковину раніше, ніж я. Я доклала стількох зусиль, щоб примусити старого Бевзя знизити ціну з восьми гіней до шістьох фунтів і десяти шилінгів, але тут з'являється міс Блеклок і купує кляту щоріч. Мені ще ніколи не доводилося бачити такого привабливого фіксатора. Не часто доводиться бачити скляні кулі такого великого розміру. Можливо, злодій поставив фіксатор на двері, щоб утримати їх відчиненими, припустила міс Мергатройд. Застосуй свій здоровий глуст, Мергатройд. Що ти думаєш він зробив? Розчинив двері, сказав «пробачте на хвилинку», нахилився і поставив фіксатор на потрібне місце, а тоді нарешті взявся за свою головну справу, зажадавши руки вгору. Спробуй притримати двері плечем. «Все одно тримати їх дуже незручно», – поскаржилася міс Мергатройд. Саме так погодилася з нею міс Гінчклів. «Револьвер, ліхтар і двері, які треба тримати відчиненими, чи не забагато всього? Де ж відповідь?» Міс Мергатройд і не намагалася знайти відповідь. Вона в глибокому захваті дивилася на свою розумну подругу і чекала, коли та її просвітить. «Ми знаємо, що в нього був револьвер». «Адже він із нього стріляв», – сказала міс Генчклів. «І ми знаємо, що в нього був ліхтар, бо всі ми його бачили. Якщо, звісно, всі ми не стали жертвою масового гіпнозу, як у випадку тих трюків, що їх в Індії витворяють із мотузками. Який зануда той старий істер в рук зі своїми індійськими оповідками? Тому постає запитання, а чи хтось не тримав для нього ті двері? Але хто міг би це зробити?» Ти, наприклад, могла б зробити це, Мергатройд. Якщо я правильно пам'ятаю, то ти стояла відразу за ним, коли погасло світло. Міс Гінчклів весело засміялася. Ти у нас вельми підозріла особа, чи не так, Мергатройд? Але кому спаде на думку запідозрити тебе? Дай-но мені той совок. Слава Небу, це не справжній револьвер, бо інакше ти вже застрелилася без нього. Та це ж просто дивовижна річ. Промурмотів полковник Істербрук. Просто дивовижна. Повірити не можу. Лауро! Що, Любий? Зайди до моєї гардеробної на хвилинку. У чому річ, Любий? Місіс Істербрук з'явилася у відчинених дверях. Ти пам'ятаєш, як я тобі показував свій револьвер? О, Карче, то була бридка і чорна штука. А то ж, угорський сувенір. Він лежав у цій шухляді, чи не так? Так, лежав. А тепер його тут немає. Дивина та й годі, Арчі. Ти його не чіпала? Не брала? О, ні, я побоялася б і торкнутися до тієї жахливої штуки. Тоді, може, та стара карга, як там її звуть? О, ні, я й на хвилинку на неї не подумала. Місіс Бат ніколи не доторкнулася б до такої речі. Запитати в неї? Ні, ні, краще не треба. Я не хочу, щоб почалися розмови. «Кажи мені, ти пам'ятаєш, коли я тобі його показував?» «Десь близько тижня тому. Ти щось бурчав про свої комірці та про пральню, а тоді висунув шохляду і у самій її глибині лежав револьвер. І я запитала в тебе, що то таке?» «Так, правильно, близько тижня тому. Ти не пам'ятаєш точну дату?» Місіс Істербрук замислилася, заплющивши очі і напружуючи свій гострий мозок. «Звичайно ж», – сказала вона, – «Це було в суботу. У той день ми зібралися в кіно, але не пішли». «Хмм, а ти впевнена, що це було не раніше? Може у середу? У четвер? Або навіть на попередньому тижні?» «Ні, мій любий», – сказала місіс Істербрук. «Я пам'ятаю дуже чітко. То була субота, 30-го числа. Нам здається, що це було давно, бо відтоді сталося кілька серйозних подій. І я тобі розповім, чому мені запам'ятався той день». Бо то був наступний день по тому, як було вчинено напад на міс Блеклок. Бо коли я побачила твій револьвер, він нагадав мені про стрілянину минулої ночі. «О, ти гаразд», – сказав полковник, – «ти зняла з мене великий тягар». «Чому, Арчі?» «Бо якби цей револьвер зник ще до стрілянини, то можна було б подумати, що саме мого револьвера поцупив той швейцарський хлопець». Але звідки він довідався б, що в тебе він є? Ці банди мають дивовижно налагоджену систему зв'язку. Вони знають усе про кожен будинок і тих, хто в ньому живе. Як багато ти знаєш, Арчі? Ха, ще б пак не знаю. Хіба мало мені довелося побачити у своєму житті? Проте якщо ти справді бачила мій револьвер після нападу на дім міс Блеклок, то все гаразд. Той револьвер, із якого стріляв швейцарець, не міг бути моїм, чи не так? Звісно, не міг. Це для мене велика полегкість. Мені треба було б піти в поліцію і повідомити, що він у мене є. Але вони поставили б мені чимало незручних запитань. Вони мусили б їх поставити. Річ у тім, що я ніколи не брав на нього дозволу. Після війни ти якось забуваєш про закони мирного часу. Я дивився на нього як на воєнний сувенір а не як на зброю. А тож я тебе розумію, звичайно. Але все одно, куди поділася ця треклята річ? Може, місіс Бат узяла її? Вона завжди була дуже чесною, але, можливо, після нападу на дім міс Блеклук дуже злякалася і подумала, що ліпше буде мати револьвер у себе в домі. Звичайно, вона ніколи не зізнається в тому, що так зробила. Я навіть не стану запитувати її. Вона може образитися. «А що ми тоді робитимемо? Це великий дім, я просто не зможу». «Твоя правда», – сказав полковник Істербрук, – «краще нічого їй не кажи».